Llego a Puerto, para Mayarín Vale, vale, en duración, no es? De Ando Cedro voy para Marcané Llego a Puerto, voy para Mayarín Se comença un, un programa de dignitat, ¿verdad? Vale. De Ando Cedro voy para Marcané Llego a Puerto, voy para Mayarín assogutaments del règim o la naicitat d'institucions del país. Iván Miró, socialèdic cooperativista de la Ciutat Invisible, David Fernández, periodista a la directa cooperativa a CUP, cooperativista COP57 i diputada per Alternatives alternativa Terra al Parlament de Catalunya. Vam escriure aquest article, ara ja fa gairebé un més. En el mar ser n'hi arena, arena. com s'acudia el ribe, al xan-xan A cuento voy para Mayari. Ya entonces voy para Marcané. Y a cuento voy para Mayari. Lords doncs, acaba que Chan Chan Bora Vista Social Club. en la bibliografía de este En artículos que... a entre els equips que l'acompanyen. En voltant lleg han llegit, no, alki, tra, augment, i el Joan de Sánchez han llegit. Nosaltres han escrit a tots. Nosaltres han filtrat, fa un uh, mes i començant la hipòtesi, no, la democràcia, la traficació del sueño, l'escrita mà a l'altre dia. clima fora de lloc, el 9 de janeu de l'Ordra, del Harvey al nuevo a Calma y 34 a la plataforma Fatsalipoteca en este tránsito la fiscalitzada de la obra social de la parte de este canal, en de la chavista de la ley que de la luna de niños de las llorias de las llorias de la vida y de las llorias de la vida y de las acaricias democracia mira, propongo la triangulación de la, la, kind of la so norma de la perspectiva al otro. de la política interna de los ciudadanos, la drástica y verdad sobre els transportes sobre els vents com a català, nascuts de les pactes de la transició de i l'experimenta, i l'esgotament. En el lloc d'aquella ascició constituent de la democràcia representativa, s'adjudicar amb els moviments socials antifranquistes per per en el monopoli de l'acció política en el sistema de partits, esgotament en segon terme d'aquella jerarquització partidocràtica on es definia un subjecte polític que havia de predominar, amb un desveïn prepotent i minoritzador vers als subjectes socials. tament en segon terme d'aquella jeratització partitocràtica. esgotament finalment d'aquella una fractura artificial de l'activitat social amb compartiments com manes, nens, tancs, la política, l'economia de la societat i la cultura, una fractura on la política no tenia res a veure amb l'economia ni amb de la, la societat i la cultura no tenia res a veure amb res. Decisions <fixen> i arquitectes fractures que constituïn la metodologia de la cultura de la transició que avui semblen als autors, com a mínim, afablides per la seva despolicificació. De... De Això és per la consciència social que vegada més àmplia de la construcció impostada que ha causat aquest triple esgotament, perquè avui de creixent sector socials es perse una certa obsolescència de la democràcia representativa, possible revertir l'esgotament en una nova institucionalitat social que organitzi democràticament a lloc comú. neoliberal. Avui la financiarització ha posat en joc el propi règim polític, doncs ha finiquitat la il·lusió democràtica del règim liberal butxès. Amb la liquidació neoliberal de bona part del teixit institucional que inicia fort vista, el règim és incapaç de generar un nou pacte social, per tant, dirigir-se a garant dels drets socials i econòmics de la població. Assumint els interessos dels mercats financers es troba dominat els poders elligàrquics que es recosen al sistema de partits per mantenir el segur de la classe i òbviament la seva taxa de benefici hey, Els rescats bancaris, encarin l'extorsió permanent sobre el deute públic per a recuperar uns balanços pel crac immobiliari, i no oblidem per la neptocràcia de, dels seus gestors, sembla ser l'única agenda possible. És aquest tanmateix el rol a desenvolupar davant la crisi bancària. L'austeritat aplicada pels executius tant espanyol com català són l'únic camí front al col·lapse dels mercats financers que es transmeti els costos del crac a les poblacions les d'esborgonya de socialització de les pèrdues. Pagar i sostenir l'especulació amb el deute és l'única via per afrontar la situació? Sembla ser que sí no només perquè els executius de Rajoy Mas en un bucle endimòniat, però tenen resoldre la crisi de l'acumulació financera a protegir la financiaritació, sinó perquè el sistema de partits en pes no planteja una ruptura del procés i, per tant, avalar la naturalesa funcional del règim polític a l'ajust capitalista. Sí, sí, per tant, és sobretot política. Doncs la política estatal és incapaç de regular l'economia. És un règim despullat de tot contingut substantiu i directe de la paraula democràcia. Però la tessitura de seguir otorgant el monopoli de l'acció política al sistema de partits seria una mena de suïcidi social. D'aquí el primer esgotament, la fi de la carta blanca de la delegació, d'aquí al nou protagonisme social que no renunciarà mai més a exercir el seu propi contra el poder. Dos lluites socials destituents. El cicle de protesta contra l'espoli neoliberal també apunta un règim polític que no només és incapaç de contenir els excessos del capitalisme, sinó que bloqueja les propostes socials per aturar les conseqüències dramàtiques de l'ajust estructural. De l'actual règim liberal representatiu, ja s'havien produït protestes assembleàries i autònomes de la insubmissió als centres socials autogestionats, per exemple, el moviment altermundista global, però no fou fins l'aprofundiment de l'extropció capitalista a partir del 2007, però les protestes s'amplificaran fins a situar-se en el centre del debat social la del 15M el 2011 recollidà de forma multitudinària un malestar que els canals institucionals de representació, partits i sindicats, no havien volgut comprendre. El 15m han irradiat totes les lluites socials que s'hi reconegueren, però propulsades pel que amb paraules d'amador Fernández Sabater, més que un moviment de moviments o una coordinadora de lluites constituir un nou clima social, el clima social de l'autoorganització.. Les lluites per l'habitatge, l'educació o la salut, entre d'altres, organitzades com a marees horizontals, inclusives, dirigides a la majoria social, han plantat cara al règim neoliberal, a l'Estat, que desmantella les estructures socials d'Estat. Però no només s'han resignat a la protesta contra les retallades, sinó que han albergat iniciatives per atenuar el dolor causat per un procés que David Harvey defineix com una acumulació per despossessió. Això és l'economia extractiva de les èlits, que privatitzant béns comuns o a través de polítiques hipotecàries aconsegueix transferir renda de les classes pòpules cap als seus comptes corrents sense haver de generar cap mena d'activitat productiva. No estan això, les protestes socials per revertir la població per l'exposició han estat bandejades una i altra vegada amb aquell antic desdèim prepotent i minoritzador. El rebuts de la ILP per l'adhesió en pagament, que han posat a pa i recollia un milió d'immigres signatures, és paradigmàtic de l'autisme del règim. I el 15M a refutar simbòlicament els consensos de 1978, les lluites col·lectives posteriors han concretat aquesta impugnació, la definició que caracteritzava un subjecte polític que feia política i un subjecte social, que pidolava solucions als polítics. S'ha acabat. El segon esgotament de la democràcia liberal prové del seu bloqueig sistemàtic cap a les necessitats de poder social. Avui està en marxa un subjecte sociopolític que resoldrà les pròpies necessitats a partir de l'acció directa socialitzada. La destitució del règim comença a ser plantejada. <futats> democratitzar l'estat, democratitzar la democràcia. Desconstituim l'actual règim que fem tant per evitar-ne una lenta mort perpètua com per aturar-ne una sortida populista. Com desplacem les èl·lics polítiques i econòmiques, acabem amb els seus privilegis i construïm una nova institucionalitat del comú? Com organitzem el nou poder constituent? En aquest debat existeixen posicions divergents que no tenen per què estar enfrontades. Per una part, la hipòtesi de la transformació de l'Estat, que a Catalunya està associada al debat sobre l'autodeterminació plena i la independència, com afirma Xavier Domènech, la proposta d'un procés constituent català és inherent a la proclamació de la soberania plena de Catalunya. D'altra manera, seria impossible la seva concreció. A la hipòtesi de la democratització de les institucions estatals, trobem projectes que, sorgits de la lluita col·lectiva, entenen que és necessari intervenir, per exemple, a través de mecanismes electorals per tal de construir una nova hegemonia que desplaci les èlits econòmiques pel comandament polític. Aquesta seria la hipòtesi tant de les candidatures d'unitat popular com del procés constituent. Més enllà d'encerts i errors concrets de les seves virtuts tàctiques, el cavall de Troya de l'Escol, o estratègies estratègiques, radicalització democràtica municipal, assemblees, constitucions locals, les dificultats d'impulsar una plena democràcia política, econòmica i social des de l'Estat són evidents. És possible, tal i com ha fet l'Equadu, enfrontar-se al comandament neoliberal des de l'Estat i no pagar el deute, és possible un estat que no es... Es propiï la capacitat política dels seus habitants no posseixi el monopoli de l'acció col·lectiva legítima que reconegui institucionalitats autònomes i la capacitat de l'autogovern social? És possible referèndums de matriu econòmica tipus d'inclinari? Els dubtes són raonables, però no ens hauríem de fet fer fallir a la necessitat de transformar l'Estat. Procés de canvi en codi obert, ignorem com fer-ho a falta d'una nova teoria crítica sobre l'Estat i el poder. De poques certeses, una, hem de desallotjar els mercats financers de les institucions estatals. En un cas, sense una poderosa lluita col·lectiva destituent ni un protagonisme social articulat, un altre estat no és possible. En aquesta direcció, Jordi García Gené apunta una matriu de trànsit, tres nivells de democràcia directa, participativa i representativa, un del econòmic trial, cooperatiu social, públic estatal, privat amb criteris de mercat social i vies per arribar-hi ció popular és l'audiència civil, construcció d'alternatives i via institucional complementària assentada en el nouciissa. quatre institucions d del comú, L del complex debat sobre l’Estat, la segona hipòtesi que no genera contradiccions de cap mena és apostar per la creació d'institucions del comú. Això és l'articulació política, democràtica i material que propulsi i garanteixi l'autonomia social, fomenti l'organització col·lectiva i la resolució autogestionària de les necessitats econòmiques i socials de la població.. Querem crear institucions que articulen la deliberació i l'execució en aquella esfera que, més enllà de la dicotomia público-estatal i brigada mercantil, ens afecta plenament i de forma compartida. Recuperació social, allò comú. <totipatiu> Quins no només hem produït lluita, conflicte, antagonisme, també han generat una acumulació d'experiències d'autoorganització de les noves capacitats productives de la societat, noves formes de fer política que han desbordat l'esquerra clàssica, aquella organitzada en estructures verticals i en participatives, amb un repertori convencional de les formes d'acció i una escassa sensibilitat cap a temes emergents, Nous moviments socials que s'han distanciat d'una esquerra institucionalitzada i molt sovint connivent, quan no corrompuda, pels poders fàctics negligent cap als sectors desposseïts, superba ideològicament. Noves formes immanents de fer política i no delegatives en la representació que han posat en el centre de l'acció col·lectiva la pròpia transformació des d'un nosaltres, violentat per la desposició capitalista i per la forma estat. La creixent autoorganització sociopolítica a barris i pobles catalans s'ha liat de sumar al desbordament de la intel·ligència col·lectiva i de la comunicació social, capaç d'emprendre processos democràtics decisoris de gran abast a partir de la tecnopolítica i l'accés universal a la informació. Unes capacitats que poden convergir amb les experiències que plantegen la democràcia econòmica en la producció i l'intercanvi de béns i serveis de l'alimentació, dels crèdit o de l'energia, amb models de gestió comunitària d'equipaments socials, així com també amb la participació social en serveis comunitaris, salut, educació. Unes capacitats forjades en les lluites contra l'acumulació per despossessió i en defensa dels béns comuns. Estem creant les incipients institucions del comú que han de fer créixer l'articulació de la cooperació social per poder produir i distribuir el poder i la riquesa compartida per proporcionar espais de decisió col·lectiva i un comunitari i recursos socials bàsics a gran escala a partir d'unes estructures que no estiguin dominades per la propietat estatal ni per la relació mercantil. Les institucions que superaran el tercer esgotament de la democràcia liberal articulin democràticament els desits i necessitats polítiques, econòmiques, socials i culturals de les poblacions i engrandin el seu autogu. Aquestes són les bases fonamentals d'un poder constituent capaç de crear la nova societat postcapitalista per fer efectiva la plena soberania col·lectiva per la qual, Yeah. I'm tired of wasting all my precious time You've got to be all man, all man Així amb Jim McHendrix, Virginia Roig i Iván de Sánz tanquem aquest Dignitat Travel pels tres esgotaments del règim o les institucions del commut. No ens volem despedir sense comentar-vos que a Transitan avui i podrem iniciar la sessió 0 del grup d'autoformació que es encerclem als espais comuns. Organitzat per Killing Cowboys. O Killing de Cowboys. Aquí a Palma i salut i anarquia.